Luister gauw wat Joshua sê, ek lees vir julle voor, wat hy vir iemand gegee het, om neer te skryf vir al ons kinderkies. Luister mooi, spits die oorkies, want is Joshua self wat nou hier praat, hoor. Ek sal myne uit die wereld sê, red. Hy die kleinkies van my gaan sommiges wat denk dat hulle groot is, vooruit in die koninkryk. Dit spreek ek, die almachtige, amein. Hier volg een boekie vir Yahshua sy geliefde kinderkies. Elke kindje is vir hom speciaal en daarom het hy dit goed gedink om al die kinderkies nader te roep en met hulle ook te praat. Kry al die kinderkies by mekaar en kom luister wat hy vir jylle wil leer. Nou hierdie sê hy vir die kinderkies self. Al jylle prachtige kinderkies, kom nader, ja kom, want ek het ‘n boodskapie ook vir jylle. Kom sit hier in die kring en denk aan my in jylle harkies. Ken jy my? Weet jy wat my naam is? My naam is Yeshua en ek het jou en elk een van jylle maaikies baie lief. Sal jy ook lief wees vir my? Ek is vir jou so lief dat die klonkduivels my wou doodmaak daar oor. Maar ek was en ek is en sal altyd baie, baie sterker as hulle wees. Ja, ek is die heel sterkste wees wat bestaan. Onthou altyd, dat ek baie, baie lief vir jou is, en dat ek die heel sterkste is, en niemand jou iets kan aandoen, as jy by my is nie. Baie liefde vir jylle my kleinkies. Amen. Ja, sure.